Dictat número 2, primer trimestre. El pobre gos estava tan atabalat com a... El pobre gos estava tan atabalat com a... Entre el gat al clatell. El pobre gos estava tan atabalat com a... Entre... El gat al clatell i els crits de la gent, coma entre el gat, el clatell i els crits de la gent. coma Que aneu a saber que aneu a saber què devia pensar. Tancat admiració, que anneu a saber què devia pensar. Tancat admiració. I no se li va ocórrer altra cosa, i no se li va ocórrer altra cosa, que a sortir de la botiga no se li va ocórrer altra cosa que sortir de la botiga i arrancar a córrer i no se li va ocórrer altra cosa que sortir de la botiga i arrencar a córrer carrer avall, punt i seguit. I arrencar a córrer carrer avall, punt i seguit. En la seva boja i frenètica cursa en la seva boja i frenètica cursa coma va embestir i es va carregar en la seva boja i frenètica cursa coma va embestir i es va carregar una paradeta de cistells una paradeta de cistells que l'amo d'una cistelleria que l'amo d'una cistelleria havia preparat havia preparat acuradament havia preparat acuradament a l'entrada de la seva botiga a l'entrada de la seva botiga com a reclam dels possibles clients. Punt final. Havia preparat acuradament a l'entrada de la seva botiga com a reclam dels possibles clients. Punt final.